اذین رفیذا و انا سکتون بمانہ د س ترقوم حدیثه تا شو و کنه ها سیئل حفظ دا د عراق زیادت ده مرتبه پین حکم ل ال اعتبار وینذر فی زعیفا او یزعافو دا آخری مرتبه مرتبہ آخری مرتبہ دا جرحیم دا ٹھولو پنیز بانی دا دی قسم روا تو چی متشفی پدی صفح حدیث دی پیش کولیشی لیل اعتبار مطابعات کی ویم درو فی بعد التحقیق که معلوم شن حدیث پی حسن گرشی مختی حمانگوی لیو کنی صحیح دماغ خبر بانی کوئی شوئے ہیں منګوست ته مونږ تباشر سوندري وژنون ته استنو نو تاسو به هر ورځ راشه ٹھیک شو نیمه ګنت شوکه مېشتا شه هر ورځ به ټیمین لازم انشاء الله اسانه شي ختمو انشاء الله د الله په امد او توفیق سره ښه وای ذات پر زبر پڑے گا ظعفوه ضعیفن ضعیف الحدیث تول را جمع ابن ابي حاتم او د ابن صلاح پرې ځ باندې بس ضعیف الحدیث زحایبی او عراقی پنیزبانی سلورمه سخاوی پنیزبانی پینزمه دا قشم رواد چی پدی سیخات و سرمه اسو که دامخ کی ٹھول حدیث دا دی پیشکی دیشی لیل ایتبا کی پیشکی دیشی و یوندرو فی ضائفن جدن رایثن جدا عراقی په نسب باندې درېم مرتبه زهابی او صحاوی په نسب حکم دا دیتسم رواتو چې متصفی په دی باندې د دې حدیث صلاحیت نه لري د اعتبار او نه د احتجاج په دی اعتبار او د احتجاج ځونه به پرمشي پیښ کړي طرحو حدیثه ا رمو به حدیث پر عراقی پنیز دریما سخاوی پنیز حکم شی و مطرح حدیث یا و مطرح ورځول شي د دې حدیث په خاډل شي وري مرتبه اراقي پنځ دره ما سخاوي پنځ باندې سلوره ما حكم چې متصفی بدی صفات او سلام د دې حدیث صلاحيت نه لري د اعتبار او نه د احتجاج نه د اعتبار او نه د احتجاج پریوانی ترحوهم یعنی الراوی الله اکبر دیو هو دی راوی لره الراوی ضمیر کیا مرجع کیه الراوی حکم ددیو مرتبه ددی پشان د ترحو حدیث هو دی مخک تی شوه وا کے ساتھ وانو فیہ یا اللہ تاسو ته نه د سیمانه نه ځنه اسلامیکای او مضمون صفات جن صفاتو سراوی متصفونه ها ا تکلم فیہ و اعبهم دی راوی په باره کسر خبره محدثین او جرا کړو آی به ویلې په دې غیر اکی پنزبانی پنځما درجه سخاوي پنځبانی شپږما الله اکبر الله قدس فضلت سرکم روات متصفي يا دا دا داسې مے د دې دوه مرتبه روات چې متصفي دایمه چې اختلاف نه مونږ بیا مرتبه جدا مېل شو یو مېل خبر باندې پوښیږه یې نه چاپنځ باندې دریم د ریاست پنځ باندې سلورم فرح باندې کویږي کنه طالب یعنی حکم یو دی خدای د استلا فرصت بعضو د جرح مراتب پنځ ځی ذکر کړې دي ټولی او د ثادی اباځی زیات ذکر کړې دي لیکن دولس باندې سره طالبانو د متاخرین اتفاق نو ځامن تدبیق کوي چې چاپنځ باندې دریمه کې چاپنځ باندې صدې پنځمه کې ریجاب او حکم یې نو تاسو دراغه غلطه ختم شو چیرې مونږ دایمه خلافت د نوم انداز کراجه مونږ د زیاتې درجه یو ده اوس پنکته پوه شو کنه سلام نو صحایو پنځه باندې شمه دا که څمروات یادات وړ مرتبو والے روات چې متصفي په دې صفات صلاحیت صلاحيت نه لري د دې نه د احتجاج او نه د اعتبار په دی علا یدی عدلین دا پلاسونو د س عدل نه عدل دانو مود دا توب د پولس او دای ابن سعد العشیرو ای الګتاری دا فرغ بزکو پی جنې چې د توب په پولسو ابن سعد العشرین مو کنه عشیره چې کوم سره به وجلو ماتو غوړې ماذبا اذن تورکو اذن مراده پولیس نه حال تلړک مردارک دا کینای د سن ده چې دا, دا جدا راوی اس قابل نه بیکار ده اوس په نقطه کوې شیدا له اصطلاح اشاره jira فرق د طیاش صحابی پریبان سلورم مرتضى دامتما او, او, او دا په مرتبه د حالیکون او ساقتون دی حالیکون او ساقتون دی لذيذ ريونه یو مرتبه هر هر راوي چې پدي باندې متصفي نو حكم نشي قبل ولول روايت د په هيص حال کې به حالين حال کې حکم یې سره صلاحيت نه لري چې متصفي روايت پدي صفات سره د اعتراض پدي راوي او نه اتي نه اتي ڈیک شوام غیرو سکلاتین ہاں نو آپ کیوں نے یہ پڑھنی ہو چکے کان تک ہو چکا ہے مابتشتو ایلکم زیرن مابتشتو ایلکم زیرن مابتشتو ایلکم ورسو ګوریدا ویلې احفظ منه غیر وارضا منه دا ټول ویل شو دی دا شو ګورې غن ماترمه احتاج ناولته خلفل... ها په مقاله په نظر بخاري یزي کې سکتو کې درجه نه نه دا داده پور ویل ناولې شو دی اوس ورکم دینه وای ہاں وہ بخاری ول بات کے اس کے بعد فيه نظر لبخاري په نسبت ها دا شو وړي فيه نظرنا دا وی لشو وړي خدا شرطوږه گنتاش ټول غلي په ماي وای سکتو ان حدا شوی دی ترکو حدیثو کاذب نظر شوی دی فيه نظرون شوی دی خدا شوی را تکنداتو نه به خدا رو یادای کی اوده اقوا من غيره امثنا منو دا شوی دی دا شوی دی ګن ودا شوی خوایوس قاضی بن مرتبه ده جرح فنی د ټولو حکم چې پدی صفات سره کوم راوی متصفی نو صلاحیت نه لري د احتجاج پدی راوی او نه د اعتبار قاضی بن ده کنا ابن ابي حاتم او ابن صلاح زهبي او ইরাکي دا ابن عبی حاتیم او ابن صلاح پا نیز باندی اول مرتبه نا دا جرحی و عراقی پا نیز باندی دوئی ما حکم دادی دوان درجو رواتوں چه متصفی پا دی صفات سرم نسلاحیت لري ده احتجاج ند اعتبار اداد اقسام دو موضوع ندیم اقسام دو موضوع ندیم دا هغه سختولم او پنيز باندې هغه چې استعمالي ناوي تردا هغه مې يهم ويفتو په حديثي ناوي تم سوې كذاب وي سختولم معتدل لمانه داول په خپل معنا شو سختولم شاه بباركي چې چا نه وه هم کې غلتياني هغه تم كذاب وي متشددين جارين او معتدلین اوی مبارک دانش استعمالی کذاب هغه مرتبه دی مکه استعمالی کوم د جمهور علما جاری هینې دا فرق لګی یاد ساتئ خدا صحیح نه ده دا کذا بیت لا په غلطی باندې اوم کیږي کذا با حدیث کراغلی وکنن موږ ماناسه کړي وا اخ اخطا کذا با فمانه ده اخطا لا ادري بل لفظ لا ادري ما هو لا ادري ما هو څه شي ده ما ته پته نشته داهيره مرتبره پنځه ټولو ددون حکم په شان د مخکيري لا تحل الروايه عنه بل لفظ لا تحل الروايه ریوایہ تو انہم نہ دې روایت ددنه دې راوینه مرتبہ صحابی پنځوانی صلی الله علیه و رحمه بل لا تهل کتابت کتابه حدیثی حدیثه لا تهل کتابه حدیثه حدیث صحابی پریزبانی صلی اللہ حکم د د پښان د مخکینه لا شئن مرتبہ د عراق پریزبانی دره ما صحابی او صحابی پریزبانی صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلو للاحتاج ولیتوار حکم په شان د مخکینه لا يحتجو بحیم دلیل نشنی ولی پدبانی دا قسم راوی چه متصفی پدی صفاتو بانی فنیز ابن ابی حاتیم دا جرح مبحمد او شواحدو کی موتبر دی لا يساوی شیئن نده برابر دی چی سرم لا يساوی شیئن ایراقی پنځبان درېم مرتبہ حکم صلاحيت نه لري دا احتجاج پدې هې لا يو فلسن فلسن نه برابر مچلي کې په چمڑا ہوتا ہے اوپر دینا جو اس کو دور کرتے ہیں خوزانی کی وقت اس کو وہ بیکار ہوتا ہے نا کھانے کا قابل بھی نہیں ہوتا تو خوراکنہ مئی پاس جاتے گو اندکی پٹ نہیں اگر ایشی لے آغت ہوئی اگر فائدہ من دے اس فائدہ من دے. مطلب داری شدہ بیکار دے فلسن دے لایساوی فلسن ایمان سخاوی پا نزبانی سلورم حکم لایسح لیل احتجاج بھی ولا لیل اعتبار. لا يستشهد بحديثه یا ولا يستشهد بحديث ده ده عراقی او ده ابن سلاح پنیز بانیس سلوره ما لیکلش حکم ده ده لیکلش لیل اعتبار ویون درو لا يُشْتَغَلُ بِهِ مَعنَنَهِ اسَدَ لَا يُبْتَبُ حَدِيثُ هُو وَلَا تَحِلُ الْرِوَایَةُ عَنْ عُمَخِي قَرِبُ الْمَعَنَى فَوْ کَمْ دَلِي دَقَ سَلُورَمَ دَرَجِي كِسَهِ فَوَ مَرْدُو دُلْحَدِيث ایراغی پنیز بانی درے زہبی او سخائی پنیز بانی صلاحیت نلری ده احتجاج پدی او دارن لدی تیبار رہا زین تمرال وَلَا يُشْتَغَلُ هُم بِهِوَي وَلَا يُشْتَغَلُ بِهُم لا يؤتبر به لا يجعل حدیثه مطابعا ولا شاهدا لهدیث آخر اعتبارا او شاهد در صحابي او كنوي صحابي يوي او كنوي د فرض لپاره او شاهد متابي او مطالبه پاکس هم استعمال عراق پنیز باندې دویم درجه ده دي سخاوي پنیز باندې دریم درجه ده حکم صلاحيت نه لري د دې قسم رواچ متصفي پې باندې احتجاج ونند ايتيوار لا يوثق به دا او ليس بالمرزا او ليس بمامون مرتبه یو ده اني اخره مرتبه پنی زټولو حدیث د دې مراد موصوف پدې مراد صفات سره د دې دوه مراتب ليل اعتبار وينظر في ليل اعتبار وينظر في بس پدې مشته ده وای لا یكتب حدیثه صحابی پنځه باندې صلی الله حکم صلاحیت نه لري د اعتبار د احتجاج ولا یعرف له حالن ه وليكله لا يعرف له حال دد يحيى بن سعيد القطان اصطلاحا ده ده محدثينو اصطلاحا ده او پدې سره اراده نه کيده جهالت دراوي او تام اراده نه ک يحيى بن قطان شيګني دا غيري صدقه ده نو داد اوه قبیله نه د جچاد ها چې ثابت نه یاد آلت د نه چاد د توثیق نه کړي د قطان پنځبانی یحیی بن سعید القطان پنځ د قمانه او جمهور رواش منکر روایتونه نه یې راوړي او صدقه مشایخ ددنه روایت کړي وي نو حدیث ده دو صحیح ده د تمثال او نظیر ده شه ده کچي د چا باركي جرحاو توسيخ نوي ا ن چا جرح کړي راوي او ن توسيخ کړي دیکشو نو ددا راوی په باركي د ابن هبان توسيخ ابن خزیمہ ترمذی دا موثبر دی سره هلکه تریبا چاغوې وي ثقه دا موثبر دی ولی دیو کې تساهل نکنه ماتو ګور تریبا نور محدثینو ای سنن دی ولې دی وات نو کې بیا دی او جرح کوي نو موثبر نه ټیک شو او کڼور محدثینو د دې خلاف کړي نبی په وقولم داغوی موتبري الا کچر ته صریح قدینه موجوده د صحت دا مولیکر او کڼي ویره ته مغالطه نه ده همزې مسته ولې دته شوبو اشتركوا في